перечислявся репертуар театру та провідні артисти. Одною з перших названо Ніну Ващенко. Звичайнісінька інформація, без особливої цікавості, мабуть, сприйнята іншими читачами газети, для Андрія Степановича приховувала в собі просто такий вибуховий зміст. Звісно, можна було ще глибше втягнути голову межи плечі, вдавати, що нічого не сталося, що приїзд московської трупи – річ, яка його абсолютно не стосується. Театралом він ніколи не був. Новий театр, зрештою, це не великий, не малий і не мхат, щоб його гастролі являли собою визначну подію в культурному житті Києва. А з Ніною Ващенко давно все покінчено. Але таке розв'язання проблеми відразу ж було відкинуте ним самим як поверхове, Нарівне і нереалістичне. Передусім, не виключена можливість випадкової зустрічі з Ніною. Не можна ж йому на всі дні гастроли прикинутися хворим і не виходити з дому. А що як Ніна візьме, та й навідається на барачно вишневий, або подзвонить своєму законному чоловікові на роботу, або якимсь іншим способом дасть про себе знати, як бути, як повестися тоді? Над цим він бився, сидячи в своїй тісній кімнаті. Мати полишила його з новиною на самоті. Та мізкувати довелося недовго. З кожною хвилиною впертіше і впертіше визрівало в його душі жагуче бажання бачити і чути ніну. Поволі спливали тихі години ночі. В сусідній кімнаті Галина Федотівна Содолила сонну Наталку на горщик, дитина заперечувала, схлипувала, вона ще комизилася після недавньої хвороби. Всі ці елементи хатнього побуту були для Андрія звичними, ба навіть приємними. Для Андрія, але не для Ніни. Він це чудово розумів, у нього не було до неї ніяких претензій. Таким є життя і таким його треба сприймати. Ніна пішла в інший, миліший для неї світ. Андрій за всяку ціну хоче побачити її в цьому світі. Так, самому побачити і оцінити вартість чи марність жертви. Другого дня вранці він одвіз макусі стенограму італійського симпозіуму, в якому брали участь і радянські вчені. Конспект стенограми займав залидве кілька сторінок. Петро Пилипович перебіг текст байдужими очима і перевів розмову на гастролі Московського театру Таніну. Радив неодмінно подивитися її в чудаках. Це була зайва рада, бо крім цієї вистави Ніна поки що ніде не грала. Взагалі репертуар театру був ще дуже обмежений. Колектив лише набирав розгону. Гастрольну афішу цього колективу Андрій Степанович побачив того ж дня на рекламних стендах міста. Афіша була з усіх боків обтикана портретами. Нінен займав досить чільне місце відразу після титулованих акторів зі званнями. Ніна видалася йому мало схожою на себе. Зрештою, таке враження справляли на Андрія всі її фотографії. Жодна з них не передавала того загадкового блиску променистих очей що робив Ніну Ніною. У глибині душі Ващенко сподівався, що колишня дружина надійшла йому запрошення на свою виставу. Або ж і навідається до нього сама. Та ось настав уже день відкриття гастролей, ішли йшли якраз чудаки, а від Ніни жодної звістки. Не знав лікар Ващенко, що гастролі в чужому приміщенні вимагають додаткових нервових і мородних репетицій для освоєння сцени, встановлення освітлювальних засобів, перевірки мізансцен, акустики. А Ніна до того ж прибула в Київ із запізненням, запізненні лишалася на кілька день біля матері, яку серйозно стало непокоїти серце. Засмучений такою неувагою, Андрій Степанович уже поклав собі таки забути все, теж відповісти з невагою, не йти на ці кляті гастролі ні сьогодні, ні будь-коли. Та чим ближче до вечора, тим владніше тягло його хоч одним моком, хоч з гальорки, глянути на свою гірку любов. Нарешті не витерпів і пішов до театру на вмання, сподіваючись на сліпий випадок. Такий випадок стався, і то в момент, коли Ващенко втратив уже найменшу надію. На касі висів аншлаг, всі квитки продано. Придбати квиток на руках виявилося неможливим. Десятки людей, ще від другого хрещатика, спиняли його самого стандартним запитанням «Зайвого квиточка нема?» Віконце головного адміністратора було наглухо зачинене. А коли б воно і відчинилося навстіж, то яка Андрієві була б із цього користь? Не міг ж він вимагати, щоб його пропустили на виставу лише на тій підставі, що Андрій Ващенко, де Юре є чоловіком ні, не Ващенко, порятунок? з'явився в особі Аркадія Вольського. Андрій Степанович, мабуть, і не впізнав би працівника міської АТС,